Nagy Katalin, kettünk titka. Zsuzsi szépen növekedett, láttam anyukámon. Persze jó kis dolga van anyukám hasába, csak szonyokká hallgatja a dobogását. Sokat rugdalódzik, nyújtózkodik, anyukám megmutatta. Oda tehetem a tenyerem a hasára, és éreztem a Zsuzsi talpacskáját. Kicsit meg is csiklandoztam, de nem szart semmit. Persze a burok megvédi mindentől, tudtam én. Anyukámmal megbeszéltük, hogy majd együtt szoktatunk. Ő leül a fotelbe, és az egyik karjára veszi Zsuzsit. Én mellé ülök a kis emlére, és a másik karjára hajtom a fejem. És együtt figyeljük Zsuzsit. A kisbabákon napon található egy-egy újdonság. Lehet, kettő is volt naponta, így mondta anyukám. Apukám kitapétezte a gyerekszobát, mert én nagyon tele amikor még kicsi voltam. Azért is jó, hogy most tiszta lesz a fal, mert legalább Zsuzsi is firkálhat rá, ha majd megszületik. Egyszer csak jelentkezett, hogy meg akarsz születni. Pont éjjel jutott eszébe. Várhatott volna reggelig. Apukám bevitte anyukámat a kórházba taxival. Átírták hozzám Gizinéit, hogy ne legyek egyedül. Csak hogy Gizinéni nem számított egyáltalán nekem most. Bebújtom anyukám ágyába, a fejemre húztam a takarót. Jó anyuk volt. Elfelejtettem tőle megkérdezni, hogy feljen neki a gyerekszületés. Amikor megszólalt a telefon, kiugrottam az ágyból. A gizni is kiugrott, és ő ért oda hamarabb, de engem kértek a telefonhoz. Mert anyukám volt a vonal túlsó végén, és a kettőnk titka volt, amit mesélt a kistestvéremről. Annyira szorítottam a kajlót, hogy megízott a tanyerem. Folyton törölgettem a pizsamon adrágba. Anyukám azt mondta, én telefonáljam meg a nagymamámnak az újságot. Mindjárt tárcsáztam. Hello, 157 962? Mama, figyelj csak! Azt akarom mondani! Megszületett a Zsuzsi és fiú.